Віллі відповів мені, як умів. Ще раніше я показував йому, як це робиться. Майже кожен наш стрілець для умовного сигналу умів імітувати якогось птаха чи звіра. Я собі вибрав сову. І колишній піхотинець також непогано імітував нічного птаха. Правда, гортанне. Ухугу! В його сови виходило якесь начеб не але що вже тут вдієш? Наші сови розбудили сусідського собаку, і Віллі довелося ще трохи зачекати у кінці саду, поки той заспокоївся. А коли ми вернулися в хату, і мати, прикриваючи хусткою рота, знову почала тихо приповідати, що немає її синам місця на рідній землі. За мною і синок якраз вийшов німець, і його єдине око і собі почало часто кліпати, поки звідти не викотилася велика сльоза. Я не чекав від нього такої сентиментальності, та і не час було розкисати. Завдавши колишньому піхотинцеві легшу торбину, я й собі намірився виходити з хати. А я собі думала, що ти мені їх ще й викопати поможеш, зітхала мати. Я навіть не відразу здогадався, що вона має на увазі картоплю. Як тоді Максим Струмінський з Матвійовець, ти чула, пішов батькам помагати карчохи копати. То його на городі стрибки окружили, але підлізти боялись. Та він їм так і не дався, підірвав себе. «Ой, син, Господь з тобою! А вчора тут у селі нічого не чули?» Та я нікуди не виходила. А що? Ми вчора на ставках офіцерів з гарнізону постріляли. Вирішив я попередити матір. О, Господи, зойкнула мати, тепер вони Олесяку сказаться. Якби не ми їх, то вони б нас, мама. Поховайте, що маєте, бо як прийде гарнізон з облавою, то всіх будуть трусити і ту газету спаліть. Яку газету? Ілюстрований журнал для молодежі, що я читав у причепі, нагадав я матері. Я там його у причепі лишив, де ми з німцем сиділи, і приберіть там. То що той німець постріляв совітів? Я зрозумів, що мамі хотілося думати саме так. Цієї миті і садка знову долинуло щось схоже на крик сови. Неважко було здогадатися, що це колишній піхотинець і що він підганяв мене. Але цього разу відгукнувся не тільки сусідський собака, а й чомусь усі навколишні півні, хоч і дещо в різнобій, але враз нагадали про себе голосним кукуріку. У той час мати підвела мене до ікони. Ми разом, як вона мене завжди вчила, проказали «Отче наш», і, бог це діво, бережи себе, дитино, і нехай Бог тебе береже, ще встигла видихнути мати, тричі перехрестивши мене. Ой, Олекса, Олексику, пам'ятаєш, як називала тебе маленьким? І знову тихо заплакала. Так, мама. Ой, Олесику, моя ти дитина. Один ти лишився в мене. Мати наче б хотіла ще щось додати, але так і не сказала більше нічого, тільки плакала. Я поцілував її у теплу щаку, солону від сліз, пригорнув її і, нахилившись, либонь востаннє, торкнувся чолом материнського плеча. В обіймах лісу Кругова оборона До самого лісу я відчував на губах Той солоний присмак материної сльози І ще її тепло Серце стискалося від думки Що навряд чи тепер скоро побачу неньку А може вже й не побачу ніколи Поки дійшли до лісу, хмари на сході почали розживіти –